Basme în limba română Cei doi călători Odată ca niciodată, un croitor și un pantofar s-au decis să-și părăsească satul și să se aventureze în orașe mai mari pentru un câștig mai bun. După cum veți vedea, cei doi erau foarte diferiți unul față de celălalt. Vrei să te oprești din flueratul ăsta enervant? De parcă bestiile astea n-ar fi de ajuns. Calmează-te, frate! Dacă ești mai vesel și cânți, o să-ți se călătoria mai scurtă! Cântecele nu fac călătoria mai scurtă, o fac doar mai enervantă! Ești obosit! Poftim! Bea puțină apă, te vei simți mai bine! Apa nu e rece deloc! Oribil! Și după aproximativ o zi de mers, au ajuns într-un orașel unde au decis să-și încerce norocul. Pentru că croitorul era glumet și prietenos, oamenii se îngheseau la el, în timp ce moroconosul pantofar nu atrăgea niciun client. Poftim! Coase-mi o cămașă cu asta! Domnule! Ah. Ce culoare frumoasă! O cămașă de culoare asta vă va sta foarte bine! Sunteți un om cu mult bun gust! Mulțumesc! Crezi că poate fi gata până mâine? Oh, sigur că da, domnule! O voi termina până mâine! Veți arăta nemaipomenit în ea! Îmi trebuie și pantofi noi! Poți să-i faci până mâine? Cu niște picioare așa urâte și deforme? O să-mi ia toată noaptea să termin pantofii ăștia până mâine! Ha! Nici o grijă, doamnă! Vă voi termina rochia în două zile! Asta e cea mai frumoasă rochie pe care am văzut-o! Oh, ești un om extraordinar! Poftim în avans! Monedele curgeau în portofelul croitorului în timp ce în cel al pantofarului, abia dacă era vruna... Pantofarul a văzut asta și a devenit invidios pe croitor. Curând veni timpul ca ei să plece din nou din oraș. Haide, prietene, e timpul să plecăm. Da, ție ți e ușor să spui. Ai avut noroc. Dar ce păcat, pe mine mă urmărește ghinionul oriunde merg. A, norocul vine și pleacă, prietene. Poate o să ai mai mult noroc în următorul oraș. Voi cumpăra eu pâine și mâncare pentru drum Haide! Ai grijă! O să cărăm mâncare pentru șapte zile! Nu! La următorul oraș ajungem în două zile Am auzit de o scurtătură? Și dacă nu găsim scurtătura Va trebui să luăm ruta mai lungă Ceea ce ne va lua șapte zile Păi, eu aleg să cred în bine Așa că vom duce pâine pentru șapte zile pentru tine și pentru două zile pentru mine. Croitorul a cheltuit generos bani și pentru pantofar, iar cei doi au plecat spre următorul oraș. Au mers mult și au descoperit că au ratat scurtătura, iar acum erau obligați să parcurgă drumul mai lung către oraș. Pentru că croitorul avea pâine doar pentru două zile, mâncarea lui s-a terminat. Aaa! Ah. Asta a fost ultima mea bucată de pâine. Mă, am zis eu că s-ar putea să ne pierdem, dar tu nu asculti, nu-i așa? Pădurea va avea grijă de noi, frate. Haide, trebuie să mergem mai departe. Au mers încă două zile și în cele două zile, pantofarul și-a mâncat pâinea cu poftă, în timp ce croitorul nu avea nimic de mâncat. Devenise obosit și flămând. În a treia zi, n-a mai rezistat și i-a cerut pantofarului. Frate, te rog! Vrei să-mi dai și mie puțin din pâinea ta? Îmi este foarte foame. N-am mâncat nimic de două zile și tu ai destulă pâine. Să o împart cu tine ca apoi să mi se facă foame? Ha, ar fi trebuit să-ți iei pâinea ta când ai avut ocazia! Frate... O să mă usuc de foame dacă nu-mi dai pâine. Mi-am împărțit câștigul cu tine. Tu nu poți să împarți puțină pâine cu mine? A, deci tu crezi că ești mai bogat decât mine, nu? Doar pentru că ai avut noroc? Păi, dăm tot câștigul tău și îți dau din pâinea mea. Cum? Dar eu am cumpărat pâinea asta. Ha! Atunci, de ce nu mai cumperi una aici, în pădure? Bine. Târgul e târg. Optim aici, ia asta. Este mult prea puțin. Primești asta sau nimic? Bine. Bucata de pâine pe care pantofarul i-a dat-o croitorului a fost prea puțină pentru a satisface chiar și foamea unei păsărele, așa că croitorul flămânzea. A început să delireze, fiind slab și obosit, În după amiaza aceea a amețit și a căzut din picioare. Pantofarul egoist a mers pur și simplu mai departe spre oraș. După câteva ore, croitorul și-a recăpătat cunoștința și a auzit două păsări care îi vorbeau. ți a făcut pantofarul acela rău. Dar viața are mereu un ajutor pentru cei buni și generoși. Mărinca marut asta și toată oboseala ta va dispărea. Apoi îi pornește spre est. E drumul spre marele oraș. O să ajungi acolo în două zile. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Oboseala croitorului a dispărut de îndată ce a luat prima mușcătură din măr. Și în curând a pornit la drum spre orașul mare. Dar curând i s-a făcut foame din nou, pentru că deși mâncase un măr, oamenii au nevoie de mai mult de atât să supraviețuiască. Dar mărul l-a făcut puternic și a văzut niște rațe pe un lac. A prins una dintre ele... Îmi este atât de foame rățușcă! Îmi pare rău, dar... Va trebui să te gătesc oh, Te rog, cruță-mi viața Am copii și familie Dacă mă gătești, foamea îți va fi potolită Dar doar pentru câteva ore Dar copiii mei își vor pierde mama pentru totdeauna oh, Așa flămând cum sunt, nu pot provoca atât de multă durere Bine, micuțo, te voi lăsa să pleci Mulțumesc, omule! Îți promit că am să-ți răsplătesc bunătatea și am să te ajut eu când va veni timpul. Ce gând nobil! Mulțumesc! Așadar, croitorul, de flămând, a continuat să meargă și a ajuns la un stup de albine. Ah, pot mânca puțină miere? Asta o să împotolească puțin foamea? Oh, nu ne strica, te rog, casa! Ne-a luat atât de mult să o construim! Îmi este foarte foame! Trebuie să mănânc! Miera noastră îți va potoli foamea, dar doar pentru câteva ore! Dar noi va trebui să petrecem săptămâni pentru a ne construi stupul! Bine! Vă voi lăsa casa în pace! Mulțumesc, omule! Îți promit să-ți răsplătesc bunătatea și să te ajut eu când va veni timpul! Ce gând nobil! Mulțumesc! Fel, croitorul a continuat să meargă și a ajuns la orașul mare. A brodat câteva haine pentru soția unui negustor și a fost plătit bine. Cu banii s-a dus să mănânce și a pus pe picioare un magazin. În curând, natura lui veselă și plină de viață i-a făcut pe clienți să se înghesuie la magazinul lui și a devenit cel mai popular croitor din oraș. De fapt, a devenit atât de popular încât a fost numit croitorul regelui, dar viața ea a întorsături ciudate uneori Și tocmai când croitorul a fost angajat la palat Și pantofarul a devenit cizmarul regelui Și ca întotdeauna era invidios pe croitor A, ah, ce haine extraordinare, croitorul meu! Ce-ar fi să-mi faci o pereche de pantofi Care să fie pe măsura meșteșugului croitorului? Cum dorești, măriata? Ai grijă! Pantofii trebuie să arate la fel de bine ca haina! Așa va fi, sire! Pantofarul era din ce în ce mai invidios pe croitor, pentru că regele părea să-l placă mai mult pe el. Așa că pantofarul lui un plan să scape de croitor. Măriata! Croitorul își face foarte bine treaba, dar mi-e teamă că toată lauda ta nu prea îi face bine. Ce vrei să spui? Croitorul a început să se fălească și să vorbească urât despre tine, măria ta, și despre palat! Serios? Și ce spune? Ții minte coroana străveche pe care bunicul tău a pierdut-o în pădure? A, da! Coroana aceea era extraordinară și mi-aș dori să o găsesc să o aduc înapoi! Păi! L-am auzit de una zi pe croitor, lăudându-se că va aduce coroana înapoi în 24 de ore. Chiar așa? Are curajul să se laude vis-a-vis -vis de o moștenire regală? Cheamă-l la mine de îndată. Da, măriata! Am auzit că pretinzi că poți aduce înapoi coroana noastră pierdută! A, Maria ta, eu niciodată... Tu ești un om bun și nu cred că te-ai lăuda fără motiv. Așadar, sunt dispus să-ți dau o șansă. Adumi coroana în următoarele 24 de ore. Și dacă nu poți, va trebui să părăsești orașul ăsta pentru totdeauna. Dar... Ai doar 24 de ore! Croitorul știa că era o sarcină imposibilă. Nici măcar nu știa cum arăta coroana respectivă. Trist, și-a făcut bagajul și a părăsit orașul. Trebuia să traverseze din nou pădurea pentru a ajunge la orașul următor. A ajuns la lacul unde întâlnise rațele și s-a așezat acolo să se odihnească. Hei, omule! Ce mai faci? Prietene, Soarta mea s-a schimbat din nou... Și am fost nevoit să părăsesc orașul De ce? Ce s-a întâmplat? Croitorul i-a povestit raței totul Coroana regală? Pai, stă pe fundul acestui lac de zeci de ani Bunicul regelui s-a oprit aici să bea o gură de apă Și din greșeală a scăpat coroana în lac Poți să-mi o aduci de acolo? Sigur că da Așa că toată familia Raței a intrat sub apă și a adus la suprafață coroana regală. Croitorul i-a mulțumit Raței și s-a grăbit înapoi la palat. Regele a fost foarte mulțumit, iar pantofarul a devenit și mai invidios. Atunci a ticluit un alt plan pentru a scăpa de croitor. A găsit coroana bine? Dar de atunci roșenia Croitorului a crescut și mai mult De ce? Ce mai spune acum? Spune Că nu e croitor Ci și sculptor Că poate face o sculptură Din ceară copie A întregului palat Fiecare cameră, fiecare stâlp Fiecare cui Exact așa cum sunt în realitate Și că poate să o facă în 24 de ore! Ei, crăitorul are multe talente, nu-i așa? Chiamă-l la mine de îndată. Da, Măriata! Deci, poți să faci o machetă exactă a palatului nostru, așa zici? Măriata, eu n-am... Păi, atunci, ai 24 de ore în care trebuie să ai sculptura gata! Și dacă lipsește vreun cui sau vreo fereastră, va trebui să părăsești orașul meu pentru totdeauna. Da, Măriata. Croitorul s-a gândit că de data asta nu avea cum să reușească. Și-a făcut bagajul și a plecat din oraș. Călătorea prin pădure când a auzit o voce. Bună, omule, de ce ești așa trist? Bun. Croitorul s-a întors și a văzut-o pe regina albinelor zburând în jurul lui. Croitorul i-a povestit totul despre sculptura de ceară. Doar asta e? Du-te acasă, omule! Du-te și odihnește-te! Albinele mele și cu mine vom face macheta cât ai clipi! Și croitorul s-a dus acasă, iar albinele au intrat în palat, analizând atent fiecare fereastră, fiecare stâlp, fiecare cui, și până dimineață au construit o copie exactă a palatului și au dat-o croitorului. Acesta a prezentat-o regelui. Vai, cât e de frumoasă! Felicitări, croitorule! Tu ce ai de spus acum, dragul meu? Mai susții și acum că acest croitor se laudă din aroganță? Îmi pare rău, eu m-am întrebat ce fel de om vorbește de rău pe altul pe la spatele lui. Ai fost invidios pe croitor și din cauza asta l-ai lăsat să flămânzească în pădure. Măria ta? Știi de asta? Eu sunt regele și e treaba mea să știu. L-am urmărit pe croitor și creaturile pădurii mi-au spus totul. E adevărat! Viața îți întoarce binele pe care îl faci și de asemenea îți întoarce și răul pe care îl faci Ai fost rău și egoist, pantofarule Nu mai ai loc nici în regat, nici în palatul meu Măria Nu poți să-l ierți, sire? Îl iert și de aceea nu-l voi arunca la închisoare pentru că te-a făcut să flămânzești dar nu va rămâne în regatul meu să pleci în următoarea oră, când despre tine, croitorule, sunt mândru să am un asemenea cetățean în regatul meu și vei rămâne să trăiești aici, în confort și lux, până la sfârșitul zilelor tale. Astfel, datorită binelui pe care l-a făcut, croitorul a trăit în fericire și respect pentru tot restul vieții iar pentru răul pe care l-a făcut, pantofarul a trebuit să părăsească orașul și nimeni n-a mai auzit vreodată de el.